De høje lønninger og gode arbejdsforhold, vi har i Danmark, er på spil i et trekantstramme, der udspiller sig mellem EU, Østarbejdere og den danske model. Her får du historien om, hvorfor mange frygter for den verdensberømte danske model. På byggepladser og i vikarbyråer forsøger fagforeninger at lave lønoptaler med de firmaer fra Østeuropa, der udfører arbejde i Danmark. Målet er, at de ansatte fra lande som Polen og Litauen ikke arbejder til discountløn, når de arbejder her i landet. Men fagforeningerne har ikke det store held med deres indsats. 9 ud af 10 østeuropæiske firmaer i Danmark betaler ikke de ansatte en dansk løn. Det rammer ikke kun den enkelte østarbejder, men trækker samtidig de danske lønninger nedad. gennem 100 år er de høje lønninger i Danmark blevet til ved, at fagforeninger har forhandlet med arbejdsgiverne og i sidste ende været klar til at lave blokader og konflikt for at få gode aftaler på plads. Retten til at gå i konflikt med et firma for at få en overenskomst på plads er altså hjørnestenen i den danske model. Men den danske model trues nu på livet af EU. Grundreglen i EU er, at arbejdskraft, penge og firmaer frit kan bevæge sig på tværs af grænser. Og regler, der forhinder, det kan ske frit, er ulovlige. Problemet er, at den danske model måske ikke er lovlig i EU. Det frygter mange nu, efter EF-domstolen dømte en svensk blokade mod et firma fra Letland for ulovlig. Sagen er ret så indviklet, og selv eksperterne har svært ved at blive klog på problemet. Men kort fortalt handler det om det lettiske firma Laval, der ikke vil lave en overenskomst med den svenske byggefagforeningen, der firmaet skulle bygge en skole i den svenske by Baxholm. Derfor indledte fagforeningen en blokade mod firmaet fra Letland, for at sikre svenske lønninger i Sverige. Men det var diskrimination og mod EU's lov afgjorde EF-domstolen. For det skal være 100% tydeligt for det udenlandske firma, vad de skal betale i løn til sine ansatte, når de udfører arbejde i et andet EU-land. Det er tydeligt, når mindstelønnen står i loven, som den gør i størstedelen af Europa. Men domstolen mente ikke, at det er tydeligt nok, når det handler om en lønnaftale mellem arbejdsmarkedsparter, som tilfældet er i Sverige og Danmark. Nu står den svenske fagforening uden overenskomst om at betale flere millioner til det lettiske firma. Laval-sagen skabte panik og protester i hele Europa, og særligt i Norden. For er det ulovligt for fagforeninger at bruge deres traditionelle ret til at lave blokade mod firmaer, så bliver det mere end svært at sikre ordentlige løn og arbejdsforhold. Dermed kan den nordiske aftalemodel ikke hænge sammen i længden, og lønnen vil falde drastisk. Dommen gav også politikerne på Christiansborg dybe rynker i panden. Så kort tid efter den omstridte dom blev fagforeninger og arbejdsgiver i hast enige med partierne, minus enhedslisten og Dansk Folkeparti, om en dansk laval -lov der skal lappe det dybe hul i den danske model, som EF-domstolen har slået. Men har vi dermed styrt fri af katastrofen og af freden og de gode danske arbejdsforhold sikret? Det kommer an på, hvem man spørger. LO, arbejdsgiverne, socialdemokraterne og regeringen siger ja, nu er det business as usual. Med Laval-loven i hånden kan fagforeningerne nu oversætte de indviklede danske overenskomster til EU-sprog og kræve dansk løn af udenlandske firmaer, uden at få EF-domstolens hammer i hovedet. Men flere lokale fagforeningsfolk og en række politikere siger nej. EU har reelt trukket tæppet væk under den danske aftalemodel. For i dag er mindst en tredjedel af lønnen på de fleste arbejdspladser sikret gennem en lokal aftale på den enkelte virksomhed. EF-domstolen slår fast, at fagforeninger kun kan lave konflikt for landstækkende og ikke lokale lønaftaler. Dermed er Østarbejdere kun sikret mindstelønnen i de landstækkende overenskomster, som ofte ligger mere end 50 kroner under gennemsnittet. Vil de danske fagforeninger alligevel kræve den fulde danske løn, så vil kravet blive dømt ulovligt af EF-domstolen, forventer flere lokale fagforeningsfolk. For skeptikerne ret i den vurdering, vil Østarbejdernes ringe vilkår på længere sigt trække de danske overenskomster nedad. Mindstelønnen i Polen er syv gange mindre end i Danmark, så når danske mure skal konkurrere med polske mure på en dårlig overenskomst, vil den danske løn langsomt, men sikkert nærme sig den polske løn. Ingen ved med sikkerhed hvad der vil ske fremover, men alle forventer at der ikke går mange år før der kommer en dansk sag mod et østeuropæisk firma for EU-domstolen. Indtil den afgørelse falder, ved denne enorm indviklet, men alvorlig trussel fra EU hænge som mørke skyer over den danske model og vores høje løn og gode arbejdsforhold.